Egun hau da, zora garriena, undiena, bai, oso oso da rampa geistea, e, jende pila bat egoten da, animatzen, e, mozioz beteriko, ozea, egun bat. Zuek li like, geirea bazi aire aireza ireman duzue, nalarek kontsak zerbait, ez? Eh? Bai, bai, badaka bere puntu, bere, bere zila. Zer nina pasai San Juanen sekretua? Ba, sekretua nik uste, te, klub guztien akatena e, lana eta, eta, eta lana bai eta gero pues equipo sendoa experimentiaduna ere bai horrek asko iten du